Пора б вже було знати мене, тому наказую і прошу в ім'я відданості незмінної виконати мою останню волю. Зрештою, навіть злочинця затятого перед стратою останню волю виконують. Якщо так ваша величність наказує, ледве повертав лікар задерев'янілого зовсім чужого язика, то зроблю це, але дозвольте поставити до відома спадкоємця престолу. Інакше світитиме мені Шибаниця. Ніхто не повірить, скажуть, що вас навмисне убито. Бути по сказаному тобою, тільки сперш отрута. Син довго пробув наодинці з батьком, а як зачинив за собою двері, то прийшов швидким кроком по зманта, навіть не повернувши голови, мов, повз табуретку. Лікар стих хіба вгладіти Піддуте його обличчя, мов його покусали недавно комарі. З вихололим серцем, до якого приклали добрячий такий шмат льоду, дивився лікар, як синіє обличчя імператора, як судомно ловить ротом повітря і щось силиться вимовити, та замість слів не булькотіння і хрип, врешті мант, зумів розібрати Порятуй. Невимовний біль читався в очах імператора, що жаром невгасимим випікав усі нутрощі. Лікар знав, які то страждання, але вже не здатен чимось зарадити. Мант поспішно відвів свій погляд, аби тільки не бачити тієї муки, благання порятунку чи бодай полегшення такого благання, що буває хіба в безсловесної тварі перед кончиною. Імператор то поринав чорну ніч забуття, то знову вертався до пам'яті і силувався зрозуміти, що він не гаразд учинив чи діяв. Чому за його цілоденні труди така невдячність людська, така неспівмірна, така велика, що саме життя проти нього повстало? Взяти хоча б же тих поляків. Заминулося мати свого короля? Ось я, ваш король, найбільша потуга Європи. Ніхто краще мене не зможе дати спокій і лад у краї. І не Важить, як за те обзиватимуть мене, бо діло насамперед. Нехай гоноровому тому народові не припав до душі у керманичі твій брат, цесарович Костянтин, і він мусить в одному халаті втікати з Варшави світ за очі. Може, й справді цесаревич девакуватим вдався. Ще за першого шлюбу він будив жінку о шостій ранку, заставляв її грати на клавесині військові марші, а сам барабан гатив. Він то виціловував дружину, то викручував її і ламав руки. А ще жахав всіх чудернацькими витівками у муровому палаці. Полюбляв Цезарович в коридорі його стріляти з гармати, яку заряджав живими щурами. Але ти ж не Костянтин. Ти дарував полякам істинне свято своєї коронації. Свято гідне лише російського імператорського трону. Такий гарним видався день той 24 травня. Урочисто у місто в'їжджав, їхав попереду, міністр імператорського двору, Обер, Шталмейстер та інший початок його величності. Перед государем імператором. І царем йшов дивізіон одного з кавалерійських гвардійських полків. Міністри рухалися у своїх каретах верхи, їхали церемоній, майстри з жезлами, фур'єр, потім 12 придворних лакеїв, пішки йшли, потім дивізіон кавалерійського гвардійського полку, тоді вже комендант Варшавський з головним його штабом. За государем імператором і царем їхала її величність государиня і цариця у вишуканій парадній кареті, запряженій вісьмома кіньми, кожного з яких вів окремий гайдон. Дук. Праворуч від карети був у супроводі обер єгремейстер граф Моден, а ліворуч штатмейстер царства Польського. Чотири камер козаки йшли з обох сторін карети, а за ними дивізіон кавалерійського гвардійського полку, дами дорожнього почту її імператорської величності і одна дивізія. Гвардійської кавалерії. Коли кортеж наблизився до мосту, що віддаляв їх від Варшави, 71 гарматний постріл возвістив місто про наближення їх імператорських і царських величностей. А як під'їхали до царського палацу, то гримнув ще 101 гарматний постріл, який мав сповістити всіх варшавців про прибуття величностей в їхнє місто. Все найголовніше начальство зібрали в залах палацу. Дзвони усіх храмів цілесний день дзвонили про ту небувалу для поляків радість, а вулиці вікна й балкони прикрасили багатою оздобою. Ти зробив усе, аби для Варшави свято істинно незабутнім стало. І коли врешті поклав на голову свою корону, то примас з Польщі виголосив гучно: "Віват, король!" Лунали ті слова під склепінням старовинної будівлі так урочисто і лунко. Мало у відповідь прозвучати дружно віват, та натомість настала раптова тиша.